Tervetuloa tätä tavaraa podcastin pariin. Tässä podissa otetaan arkihaltuun askel kerrallaan. Puhutaan ostokäyttäytymisestä, varsimisesta ja järjestelystä sekä ammattijärjestelyn työstä. Mä oon tavaravalmentaja Sanna Koskinen ja autan ihan konkreettisesti erilaisissa tavarahaasteissa täällä Joensuun seudulla ja etäapua saat minne vaan.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 sekä mun sometileiltä Instagramista ja Facebookista. Tervetuloa seuraani. Tänään pureudutaan vaihteeksi ostokäyttäytymiseen ja puhutaan siitä, kuinka velkakierteestä voi päästä irti ja toisaalta kuinka siltä voi sitten välttyä. Mulla on etävieraana Mirva Kulmala, joka on sivun rahahuoli.fi-perustaja. Tervetuloa mukaan. Kiitos, kiitos. Eli kerro aluksi, mikä se sun tarina on, tai rahatarina? No joo, siis voisi sanoa, että mä olen aina vähän tunteella eläjä, ja olen niin käyttänyt sitä rahaa sillä tavalla, ettei siinä oikein ollut mitään suunnitelmaa. Ja se on vähän sillä että mitä tulee, niin se menee sitten, se raha. Ja, tota, No joo, sitten se on siihen asti ehkä jollain tavalla kuin nuoruus ja näin kuin sä yksin elät, mutta sitten kun tulee se perhe siihen kuvioihin, niin sitten se alkaa niinku muuttua vaikeammaksi. Se tunteella eläminen ja sillä, että sitten tulee niitä ongelmia sen rahahallinnan kanssa. Ja tavallaan niinku mä myös sain semmoisen tuhlarin viitan tai semmoisen roolin niinku ympäristöltä myös päälleni, että et välillä, että se oli vähän niin kuin tai hauskaa jotenkin, että missä, toisaalta sinähän ei ole niinku mitään hauskaa, mutta sitten vaan sai semmoisen niinku roolin ja sitten sen, että mä oon tämmöinen tuhlari, että aina kun mä lähden jonnekin, niin sitten mä tuun kotiin takaisin, niin mulla ei ole niinku yhtään rahaa, rahaa niinku enää jäljellä. Niin sitten tulee ja tavallaan tota... niinku osa sun identiteettiä. Juuri niin, joo. Ja se on vaarallista niinku sitten, että sitten sä alat vähän elämäänkin sen mukaisesti. Niitä, joo. joo. Ja sit tosiaan kun, mm, Nuoruudessa sillai, ja niin, aikuisuudessa sillai, ennen, ennen niin kuin perheen perustamista, niin, no, niin selvi, selvisi paremmin kuin eli yksin ja näin, niin ei ole niin, kuin niin montaa ihmistä mietittävänä siinä. Mutta sitten kun, kun tuli se perhe ja sitten kun alkaa lisääntymään menot, että pitää olla kaikenlaista vaatetta ja muuta ja niin kuin syömistä enemmän ja muuta, niin sitten se niin kuin alkaa, alkoi niin kuin vaikeutumaan se mun rahajutut ja, ja sitten niinku tavallaan, että oli koko ajan semmoinen ajatus jotenkin, että pitää olla tietynlaisia asioita lapsilla esimerkiksi, että niiden pitää olla jotenkin arvokkaita, mitä ostaa. Silloin ei vielä ollut ehkä niinku tämmöinen mikään niin, mikä on niinku nyt enemmän Joo. tosi hienosti. Mut silloin, ja sitten vielä omassa maailmassa olin tosi syvästi siinä, että pitää olla niinku uutta ja kallista ja <lacht> näin. Ja sitten kun siihen ei varaa, niin sit ostettiin osamaksuilla ja luotolla. Myöskin, niin, niin eihän se niin myöskään sitten niin siinä hetkessä heti tuntunut, kun on niin kuin vaikka muutaman kympin jotain osamaksuja, mutta sitten kun niitä alkaa niin tulemaan useampia, niin jossain vaiheessa se kaataa sen talouden. Sitten ei ole enää niin joustavaraa, mihinkään normaaliin, että sä vaan maksat niitä osamaksuja koko ajan ja luottoja. Ja mulla oli niin sillä tavalla, mä en ikinä menettänyt luottotietoja, mutta no. ei se varmaan kaukana ollut. Jos, olisi niin kuin, jos en olisi lähtenyt tekemään sille asialle jotain sitten. Mutta mä yritin niin kaikenlaisia erilaisia ratkaisukeinoja. Kun mulla ei ollut niin mitään työkaluja siihen, että mitä, miten mä niin voi muuttaa tätä elämää ja tätä tapaa käyttää rahaa, niin sitten mun ratkaisut oli se, että mä niin yritän löytää parempi tulosen työn tai teen jotain ekstra töitä siinä toisen työn ohella ja tämmöisiä, että mä saan lisää rahaa, niin kuin, että sillä se ratkee. Mutta sitten huomasinkin, että ei se ratkaisu sitä, tuli vaan tuli vain lisää ongelmia. Ja niin jotenkin se vaan kasvoi se menojen osuus myöskin. Sitä mukaan, kun tulojen osuus kasvoi. Niin, niin siinä tuli semmoinen sitten huomattu. No toihan tuota... se niinku on. Niin. Niin, Toihan to, to, to se käy niin kuin varmaan kaikilla. Mutta se on tietysti kyllä. pitkä tie niin havaita, että tässä pitääkin kääntää mm. katseet jonnekin ihan muualle. Kyllä, kyllä. Ja ei olekaan se lottovoitto, joka ratkaisee niin se, mitä suomalaiset monesti odottaa, että sitten kun se lotto voittaa, niin sitten kaikki muuttuu. Mutta tota, sit, niin kuin, tavallaan missä se tuli se pohjakosketus, niin oli siinä, kun alkoi tulemaan sairastumista ja työttömyyttä sit meidän perheeseen. Niin, sitten tota, pystynyt niin kuin, kun ei tullut niitä tuloja, tuloja enää siihen tahtiin, mitä oli aikaisemmin tullut. Niin, sitten tuota, oli siellä pohjalla ja niin silloin oli jotenkin, al, niin alkoi kääntymä se katse enemmän niin siihen itseen, Joo. ettei enää etsinyt sitä ratkaisua sieltä ulkopuolelta ja niin kuin, mikä olisi se ratkaisu, vaan niin tajuus sen, että se ongelmaankin nyt minä itse ja mun oma käytös ja oma ajattelumaailma. Ja sitten tavallaan, kun oli siellä pohjalla ja omasta mielestään, niin tosi pohjalla, vaikka varmasti joku voi olla vielä enemmän pohjalla, mutta niin jotenkin tuntui siltä, että enää millään ei ollut silleen mitään väliä, mitä toiset ajatteli, niin sitten alkoi niin pystyy muuttamaan sitä omaa ajattelua semmoiseen niin jotenkin terveempään suuntaan, niin siitä se lähti sitten se ylös, niin nouseminen ylös sieltä suosta, mutta pitkä tiehän se niin on ollut, ja sitten just, että löytää sen oikeinlaisen tavan niin itselle käsitellä näitä asioita. Pystytkö nimeä sieltä jotain pahimpia kompastuskiviä, jos siellä nyt joku kuuli ja miettii, että mitä nyt ei ainakaan sit kannattaisi lähteä tekemään? Joo, mä mietin niitä, että joo, no se ainakin, että kun me ihmisinä helposti katsotaan niin kaikkea, että Vai kuvitellaan, mitä toisilla on, ja katsotaan sitä vähän niiden omien silmällä siellä läpi, että no tuolla hieno talo ja niillä on hieno auto, ne käy ulkomaan matkalla, niiden lapset on puettu aina viimeisen päälle. Ja mm -hmm. kaikki, se välttämättä on kuitenkaan se todellisuus. Niin kuin, että se ihminen, ne ihmiset voi olla, että on hyvä tulo, se osaa niin kuin, käyttää varojansa hyvin, mutta aika monilla se on sille että elää tosi pelaksi. Joo. Niin, että ei kannata vertailla siihen, koska sä et tiedä sitä toisten todellisuutta oikeasti. Sitten ehkä kans se, että ne halvat ja helpot osamaksut, niin ne on niinku lopulta niinku, niistä ei hyvä seuraa. Että niitä ei kannata kyllä niinku ottaa. että Mieluummin sit niinku säästää, säästää niitä, jos haluaa jotain niinku isompaa ostaa, niin sit arvostaakin sitä ostettua tavaraa niinku enemmän ja harkitsee myös sitä, että Haluanko mä oikeasti tämmösen ja haluanko mä tämän hintatason ja näin poispäin. Niinpä. Mm, mitäs muuta sitten? Niin, no ehkä mikä tuossa äskenkin tuli se, että et se lisää rahaa, niin se ei ole niinku välttämättä se ratkaisu siihen ää, niin. tilanteeseen. Niin, tosi tärkeä huomio, joo. Mm. Joo, et tietenkin sit siinä vaiheessa, kun itsekin alkoi ymmärtää ja hallitsemaan niitä rahoja, Paremmin, niin sitten, jos tuli niin jotain lisätuloja, niin osas käyttää sen oikealla tavalla, että sitten mä aloin niin maksamaan niitä velkoja niin nopeammin pois. Mutta aikaisemmin, jos mä olisin saa, saa niitä lisätuloja, niin se meni vaan siihen kulutukseen ja tuli niin lisää sitä velkaa. Joo. Semmoiset asiat. Mitä luulet, että mikä on semmoinen tärkein oppi, minkä olet tästä omasta matkasta saanut? Mm. Mä toistan varmaan itteeni, mutta ja se, <laughs> niin tässä, tässä on se niin mun tärkein jotenkin, kun mä mietin tätä, niin on just se, että, että se lisää raha ei ole ratkaisu niihin rahaongelmiin, vaan se, että sä opit niin ne rahataidot ja ne opit hallitsemaan niitä omia rahoja oikealla tavalla. Ja miten sä siis konkreettisesti sit aloit niin saada sitä hommaa haltuun, kun sä olit siellä... Pohjalta kattelit ylöspäin, että täältä nyt voi vain nousta, mutta mitkä oli sitten ne työkalut, millä se lähit niin nousee? Joo. Mä jotenkin aina haluan puhua siitä, just, että se tapahtuu siellä omassa mielessä ja on niin kuin, niin kuin ensimmäisenä se muutos. Että voi olla niin kuin monenlaisia keinoja, mitä sulle annetaan tavallaan ulkopuolelta, että miten sun kuuluisi tehdä ja näin, mutta... Jos et niin kun ala muuttamaan sitä niin kun sun sisällä niitä asioita mitta on väärin, niin sitten, että niin millään, millään tavallaan erilaisilla työkaluilla saa sitä muutosta lopullisesti aikaiseksi. Eli se tarvitsee lähteä sieltä, että haluaa sitä muutosta itse ja hyväksyy sen, missä on nyt tällä hetkellä, ja kantaa siitä vastuun. Ja sitten niin alkaa etsimään niitä työkaluja niin kuin millä mennä eteenpäin, Et jotenkin sitä kautta mä lähtisin niin, niin että vähän niin kuin, sitä. Niin kuin muissakin elämäntapamuutoksissa, muutoksissa tavallaan sä voit Kyllä. nähdä tarinoita, että hän onnistui tällä menetelmällä ja hän tällä, mutta sun pitää niin kuin löytää sieltä se, niin kuin, tai tehdä Joo. se oma oivallus että mikä se niin kuin toimii sitten sulla, ja mikä on siltä, että sä jaksat niin kuin kantaa sitä Joo. ja toteuttaa sitä. Kyllä. Joo. Kyllä. Juuri näin. Että mä näen sen jotenkin niinku tärkeimpänä just siinä pysyvässä muutoksessa. Että siis mulla itselläkin kävi siinä, kun tässä rahamatkalla nyt tuli mieleen tässä, että kävi sillä tavalla, että mä sain niinku keinoja, miten mä hallitsen sitä mun rahat, rahoja. Ja tein niiden keinojen tai työvälineiden mukaan, työkalujen mukaan. Mutta sitten mä velkaan noi uudestaan. Koska mä, se, niin kuin, mä, en, mä en ollut sisäistänyt sitä, että missä tässä oikeasti on niin kyse. Niin, niin sen takia mä puhun sen puolesta. Tämän mielenmuutoksen puolesta. Joo, no niin. Toi on, toi on kyllä tota, todella tärkeää, niin Ja tavallaan liittyy se sun elämänmuutostarve niin mihin tahansa asiaan. Niin se kyllä, on. kyllä. Niinpä. No mä sain tuolta seuraajalta etukäteiskysymyksen. Erityisesti noista Klarna-laskuista, ja näähän nyt varmaan viittaa ehkä siihen, että näitäkin voi maksaa sille osamaksutyyppisesti. Kyllä. Niin mun mielestä oli ihan loistava kysymys, koska siihen voi niin moni varmaan samaistua, että on tosi helppo ostaa siinä hetkessä. Voihan siellä osaa olla tarpeellistakin, mutta tavallaan sä et silloin mieti mm. sitä kokonaisseuraamusta. Mm. Niin minkälaisen vinkin sä antaisit siihen, että miten voisi lähteä, lähteä tota, parantaa tapojaan siitä kierteestä? Joo, ja se on niin kun, siis se on haastavaa, koska niitä tarjotaan niin helposti nykyisin, että melkein joka paikasta, mistä sä ostat, niin sieltä löytyy se, no voi olla, aika monessa löytyy se Klaarnan osamaksumahdollisuus, ja tota, se jotenkin tuntuu helpolta siinä hetkessä, eikä sitä tajua, että sitten sä joudut kuitenkin maksumieksi jossain vaiheessa, että niin itselläkin on just niitä kokemuksia, että on ostanut klaarnalla tai jollain muulla osamaksulla, ja sitten... Sitten ne tuotteet, mitä olet ostanut, niin onkin jo rikki, ajat sitten ja sä edelleen maksat sitä osamaksua. Hmm. Niin se niin kuin se, jos mikä niin <laughs> ihan hirveesti. Mutta siis mä tuota, niin, äh, sain hyvän vinkin yhdeltä mun seuraajalta. Se sanoi, että Klarnalle voi tehdä semmoisen omaehtoisen äh, luottokiellon ihan suoraan sinne Klarnalle, jos on niin vaikeuksia sen kanssa, että ei pysty hillitsemään ost osteluansa. Niin semmoisen voi tehdä sinne suoraan, ja sittenhän on olemassa ihan semmoinen keinot, voi tehdä ihan semmoisen yleisenkin omaehtoisen luottokielon, mikä estää ostamasta sitten laskuille, jos on niin tosi vaikea ongelma, mutta ehkä, ehkä sekään ei kuitenkaan poista sitä niin ongelman ihan ydintä siellä, että, että sitten mä niin sanoisin, että semmoinen suunnitelmallisuus ja just se, että että mihin mulla on oikeasti varaa miettiä sitä ja pysähtyä sen ostoksen äärelle, että miksi mä haluan ostaa tämän nyt, tarvinko mä tätä oikeasti, ja mistä tämä niinku halu tähän, että näinkö mä nyt just somessa jonkun mainostavan tätä juttua, ja sitten mulla heräsi se halu, jota mulla äsken ei ollut. Tota, ähm, sitten myöskin se, että pitää opetella siihen ostamiseen vähän sellainen erilainen lähestymistapa, että... Et, et pitääkin niinku odottaa, ettei heti tyydytä niitä omia haluja siihen, että nyt mä heti haluan tämän. Että se on niinku nykyisiä, sitä niinku tyrkytetään tuolta ä, medioista ja markkinoinnin puolelta, että nyt osta heti, tämä on niin helppoa, osta heti ja maksassa se tällä osamaksulla. Niin, niin sitten tota, kääntääkin sen toisinpäin, että mä säästän tämän. Ja sit, kun sä säästät, niin mä oon huomannut sen, ja monien kanssa ollaan siitä juteltu, että tuleekin oikeasti harkittua tarkemmin, että haluanko mä oikeasti tätä tavaraa, esinettä, vaatetta tai mitä vaan, ja haluanko mä maksaa siitä näin paljon. Esimerkiksi mä oon monesti käyttänyt niinkö puhelimista esimerkkejä, että kun on jotain tonnin puhelimia, puhelimia mm. niin se on hel helppo ostaa sillä kympin osamaksulla, jonka sä maksat sitten muutaman vuoden. Että ei se tunnu missään. Mutta jos sä säästät sen rahan, ja niin sulla se tonni kädessä, niin mm. sä harkitset oikeasti, että Haluan oikeasti laittaa tähän puhelimeen? Niin, niin, Tällaisia vinkkejä ehkä antaisin siihen. Joo, tuota tulee mm. ehkä harvoin ajateltuakaan, että miettisi niin konkreettisesti sitä, että raha on näpissä, että, että on Joo. tätä huippuvinkki. Joo, toivottavasti siitä apua sitten. Että just tosiaan kannattaa välillä laatilla sille käänteisesti, että kääntääkin. En tiedä, jos mä säästän sen kolme vuotta, niin... <lain> se tiedä tuntuu lajustoon niin, tuoni, että en mä jaksa odottaa niin kauan. No tarvikse niin arvokasta? Ja kun sä sanoit tossa, että sä säästät sen, niin tarkoititko se että sä säästät sitä ostohalua, vai vai et patsa, niin kuin ihan konkreettisesti se raha johonkin säästötilille niin, niin no itse mä nyt te, nykyisin teen sille että mä säästän niin kuin, siis konkreettisesti rahaa niin kuin etupainotteisesti vaikka nyt just näihin kännyköihin tai mihin vaankin sellaiseen, mistä tulee niin välillä si isompia laskuja, vaikka jotain kausivaatteita tai jotain tämmöistä näin, niin mä alan ihan niin kuin säästämään siihen kuukausittain. Ja sitten se on niin kuin, löytyy sieltä tililtä, tai ainakin osa siitä maksurahasta, ja sitten kyllä tulee mietittyä tarkemmin, että oikeasti, minkä hintaluokan mä haluan, ja tarvinko mä oikeasti, ja näin poispäin. Joo, ja kun sä aloit hmm. niitä velkoja, sit sä, tota... Sääntillisesti maksaa pois, niin säästitkö sä jo siinä samalla niin kuin sitä seuraavaa puhuvia varten? Joo, joo, joo mä niin kuin säästin, mutta tietenkin vähemmän, koska mä käytin suurimman osan, niin kuin, mitä sit liikeni ylimäärästä, niin niihin velkojen maksuun. Mutta tota, kyllä mä niin kuin säästin esimerkiksi puskuria, eli se tarkoittaa sitä, että on semmoinen tavalla vähän niin sukan varressa rahaa varastossa, että jos tulee joku mm isompi juttu, että hajoo vaikka se pesukone tai joku, että ei tarvi ostaa sit sitä osamaksulla ja velkaantua siitä uudelleen, niin mä näin sen niinku tärkeänä, että mä säästin siinä velkojen, velkojen sit, niinku tähän puskuriin oikeastaan eniten, että ja se niinku sit Niinku auttokin mua siinä, että meillä tuli semmoisia, että tuli koirien eläinlääkärimaksuja yhtäkkiä, jotka saattaa hmm. olla monta sataa euroa. Sitten meidän pesukone hajosi, niin, niin, no niin jos mua ei Joo, ol... joo. Ja totta kai mua harmitti sitten, että nyt mä joudun käyttämään tätä mun puskuria mutta sitten mä tajusin sen, että hei, että tätä vartenhan tämä just on. Että nyt mun ei tarvi ottaa sitä osa maksua Just niin. Että, niin. Ne velat niin kuin lyhenee siinä tahdissa, kun sä oot ajatellut ja sä et joudu ottamaan lisäveltä. Aivan. Kyllä. Ja yksi tämmöinen yksityiskohta, mistä mä oon tykännyt, kun mä oon seurannut sua tuolla, niin sä puhut myös siitä, että niin kun pitää olla niitä pieniä nautintoja siellä se, että ei mitään absoluuttista niin kun kieltäytymistä kaikesta kivasta. Kerro itse siitä lisää, mikä se sulla on. Kyllä. Kyllä. Siis mun mielestä tuo oli kans niin tärkein löytä tässä matkan varrella, että... Sitten kun sä niinku alat maksaa niitä velkoja, ja niitä on niinku paljon siellä saattaa olla, ja tota, no itsellä oli niinku paljon, ja sitten se kesti niinku useamman vuoden kuitenkin, että sai ne maksettua, niin, niin eihän sitä niinku jaksa, jos sä vaan maksat niitä velkoja, ot niin tiukilla, niin kuin vaan koko ajan ajattelet, että nyt kaikki liikennevä rahaa sinne velkojen maksuun, no kyllä niinku just, että... Se niinku auttoi jaksamaan, että mä budjetoin itselleni johonkin kivaan. Ja ei, niin sillä, ei sen kivan tarvi olla mitään kauhean kallista. Niin mulle se oli niin kun, tosi tärkeä jotenkin, että pääsen kahville sillan tällään kahviloihin käymään esimerkiksi mm -hmm. tai ulkona syömässä. Niin, niin se auttoi minua jaksamaan. Ja toi jotenkin semmoista iloa, että mun ei tarvinnut luopua kaikesta <lacht> jotenkin sen, sen takia, että mä muutin nyt mm -hmm. tätä mun käyttäytymistä rahojen kanssa. Joo, mm. niin että jokainen voisi miettiä, että mikä se oma semmoinen, tota, vastaava asia voisi olla. Kyllä, kannattaa ehdottomasti miettiä. No mitä jos puhutaan hetki siitä, että mitä mieltä olet nuorten rahataidoista ja pitäisikö koulussa opettaa rahataitoja enemmän? Tuo no on niin kuin mielenkiintoinen kysymys, kun siitä... Aikaa aika kun itse on käynyt koulua, mutta tietty omien lasten koulu, koulua tässä seuraa ja jonku verran siellä on niinku, mu, niinku semmoista, mitä mä en ainakaan muista, että oman omien aikana olisi ollut. Mutta tota niin, millaista se sit on se opetus, niin se onkin sit toinen kysymys, koska musta tuntuu, että siihen niinku tunnepuoleen pitäisi satsata enemmän, koska monesti niinku velkaantuminen lähtee siitä että niin Sä niin kuin vertailet niihin muihin ja susta tuntuu jotenkin huonommalta, jos et sä osta jotain. Ja sitten kun nykyisin niin nuorilla on vielä toi some niin, niin vahva, että sieltä tulee vielä koko ajan sitä, tyrkytetään kaikenlaista niin vaikuttajilta, mitä ne ei osaa välttämättä niin ajatella. Että eihän kukaan ihminen voi niin paljon ostaa niin tavaroita ja asioita koko ajan. Niin tota nyt mä kadotin, kadotin mun ajatuksen, mistä mä olin saanut niin siitä nuorten tuota, ä, rahajutuista, niin, niin siihen tota, tunteeseen pitäisi jotenkin, että miten saa sitä, niin kuin, miten saa sitä käsiteltyä, sitä Joo. tunnetta, mitä herää niistä raha-asioista, eikä vaan sitä numeraalista, että sit mä aina mietin, että Nämä ovat omia pohdintoja. En tiedä, onko ne totta, mutta etenkin tuntuu, että monesti semmoiset ihmiset, jotka ovat niin opettajina tai opettaa vaikka jotain matematiikkaa ja muuta, niin ne saattaa puhua hyvin eri kieltä kuin sellaiset, jotka vaikka velkaantuu. Et esimerkiksi mulle on ollut tosi hankala aina nämä numeraaliset jutut koulussa. Joo. Ja tuota, niin mä en ole ymmärtänyt sitä, miten, millä tavalla ne opettaa sitä. Että mun tarvii niinku saada siihen erilainen näkökulma, niin visuaalisuus lisättynä siihen rahaan. Öm, niin sit mä niinku aloin ymmärtämään jotenkin sitä paremmin. Että pitäisi niinku myös se erilaiset oppijat ottaa huomioon. Mä toivon, että nykyisin sitä vähän paremmin otetaan huomioon, mutta varmasti vielä pois enemmänkin. Joo, toi on tosi Toa. mielenkiintoinen näkökulma ja tosi tärkeä mm. sellainen. Tuli tuosta tuli mieleen, kun mietin tätä meidän keskustelu etukäteen, tuli se Yle-ohjelma mieleen, missä teini saa kuukaudeksi perheen rahat käyttöön. Oletko koskaan katsonut siitä? Olen. Saa... Joo, se on hyvä, kyllä. Se aika usein päättyy siihen, että teini huomaa, että raha tuo mukanaan vastuuta, voisi sanoa tälle lyhyesti. Kyllä, joo. Vähän semmoista sokkintaa, että se ei olekaan niin hienoa, että, että rahaa tulee. Kyllä. Ja se on toisaalta niin aika mielenkiintoinen lähestymiskulma, että koska ei niin kuin monesti tuu perheissä puhuttua just siitä, että mihin kaikkea sitä rahaa sit lopulta joutuu käyttämään. niin kuin, niin kuin voisi tehdä sit joskus teinin kanssa, niin. <laughs> että ne välttyisivät siltä, sit kun 18 tulee ja alat niin kuin, pystyt itse niin kuin vähän päättämään sinun että että välttyisivät niiltä vikaatikeiltä siinä vaiheessa. Niinpä. Mm. Joo, somen vaikutuksesta sanoitkin jo, ja toi on ehkä itse mietin tässä ennen, ennen tätä äänitystä, että miten niin kun, nyt pitää jo sitä niin normaalina, että koen olevani suht immuuni vaikka sille, että kausit tai vaihtusverhot ja eri astiat ja vuoden vuodenaikoina ja näin. Mutta jos mietin itteeni viisi vuotta sitten, niin silloin mä vasta aloin niin miettiä sitä, että miksi mä selailen joka kevät niin verhoja. Vaikka net, nettikaupassa tai tuliko mulle silloin ihan vielä mainokset postilaatikkoonkin, niin tota, tavallaan siitä on päässyt irti, mutta jos sitä ei vielä tiedosta, niin sekin voisi olla semmoinen hyvä starttikohta. Kyllä. Kyllä, todellakin. Kyllä, ja se just se, että tiedostaa sen vähän, niin että kuinka paljon siellä somesta, tai minkälaisia asioita sä seuraat siellä, ja sitten sen jälkeen, kun sä seuraat niitä, niin minkälaisia haluja se herättää sussa ostaa. Koska kyllä mä huomaan vieläkin, että jos mä seuraan jotain tiettyjä tilejä, niin sitten sit mulla tulee semmoinen, että Aah, voi, että mä haluaisinkin sisustaa jotenkin, tai jotain, ja sitten mä alan pysähtyä aina siihen tunteeseen Että hetkinen, että mistä tämä tuli, että äsken mulla ei ollut minkäänlaista tarvetta. Mutta se, niin kun... joo, some on tosi vahva. Vaikuttaja, niin se on salakavala ja täytyy salakavala. ehkä viisi vuotta sitten itse ollut Suomessa ja ei, se, niin tarvi, ei tarvi olla edes siellä, kun tuleehan sitä mainosta hmm. niin kuin kaikkialta muualtakin Kyllä. on tietysti nyt nykyään vahva kanava siinä hmm. ja toisaalta minua hmm. on niin järkyttänyt aina nämä kulutusluotteen mainonta, niin kuin ihmiset kirmaa siellä tota, hiekkarannalla ja tulee sellainen niin olo, että Kaikkihan näitä ostaa, miksi ei mekin osteta ja osamaksulla lämpimään talvella. Mitä, mitä sä ajattelet, kun sä näet näitä? Joo, siis joo ny nykyisin mä niinku kattelen niitä eri silmin, mutta siitä ei ole kauankaan aikaa, kun mä niinku kadehdin ja Jotenkin ajatteli, että miten kaikilla muilla on varaa. Ja sitähän ne niin kuin yrittää myydä sitä tunnetta sulle, että mikä siitä, siinä, että sitten sä siellä, juokset siellä kiekkarannalla tai siemaailet jotain hyvää juomaa tai syöt ruokaa siellä. Ja näin kaikki tekee ja rentoutuu ja näin. Että sitä tunnetta niin kuin siinä myydään ja sen kautta sä niin kuin koukutut siihen jotenkin. Että sä haluat jotain samaa ja haluat kokea sen saman tunteen niin kuin mitä siinä mainoksessa myydään. Mutta joo, nykyisin siis tosiaan katon niitä kyllä ihan eri silmin. Tai ainakin jos mä niin lä jotenkin lähden menemään mukaan siihen, niin mä aika kaikki huomaan, että hetkinen, että nyt tässä onkin tämmöinen mainonta kyseessä. Ja niin, näin alkaa tehdä koukuttua. tehtosia. Tai kyllä. Mieli kyllä. Alkaa mennä siihen, mihin sitä niin halutaankin menemään. Kyllä, näin just. Just näin. Niinpä. Miten me loppuun sanottaisiin, että mikä voisi olla tämän podin perusteella se ensimmäinen askel, millä lähdetään ottamaan sitä omaa arkea haltuun? Hmm. Kyllä se aina on se vastuun ottaminen siitä niistä omista teoista. Tietty mä sitten myös kehotan niinku tulemaan vaikka seuraamaan niinku mun tiliä, että mä jaan siellä aika paljon niinku tie tietoa ja vinkkejä ja semmoista, niinku, miten voi niinku lähteä eteenpäin tästä. Että Tervetuloa sinnekin seuraamaan, ja on myös paljon muitakin rahavaikuttajia sitten, yli kyllä jokainen löytää sen oman, oman näköisensä tyypin, ketä voi niin kuin vähän seurata ja katsoa sitä, jotenkin, että miten pääsee siinä muutoksessa alkuun, että mihin voi samaistua. Niinpä, ja in, Instagramissa olet ainakin nimellä, että rahahuoli. Joo. Sillä löytyy. Kyllä. Sieltä löytyy ihan konkreettisia vinkkejä ja sitten kun klikkailee nettisivulle, niin ihan niitä erilaisia pohjia ja konkretiaakin sinne sitten alkuun pääsemiseen. Kyllä, näin on. Sieltä löytyy kaikenlaista. Hei, kiva. Kiitos sulle tästä haastattelusta ja tuli kyllä nyt täys <laughs> vinkkejä ja ajatuksia aihetta sinne varmasti toisellekin puolelle. Toivotaan näin ja hyvää tuota syksyn tai talven jatkoa jokaiselle siellä, joka on kuuntelemassa. Kyllä, hyvä. Kiitos. Moikka. Moikka. Tämä oli tavaravalmentaja Sanna sen Täyttä tavaraa podcast. Kuuntele ihmeessä myös Podin edellinen jakso, jossa saatiin vinkkejä lapsiperhearkeen. Ja osto puhuttiin viimeksi jaksossa 9, jossa oli vieraana rahapalanssin Jenna Mattila, joten Käy ihmeessä kuuntelemassa myös se, jos et ole vielä sitä tehnyt. Alta ja yltä löydät linkkejä nettisivuilleni ja sometileille. Kun muistat sen sanan tavaravalmentaja, niin löydät kyllä perille. Laitan lisäksi tuohon linkin myös siihen mainitsemaani ajankäytön verkkovalmennukseen, jossa edetään askel askeleelta kohti oman näköistä arkea. Blogissa on lisäksi maksuton siivouskalenteri joka sisältää 30 askaretta 30 päiväksi. Siinä on näppärä apu saada kotikuntoon. Täyttä tavaraa löytyy vaikka mistä, suoratoistopalveluista, ja tiedot uusista jaksoista saat toki myös liittymällä mun uutiskirjeen tilaajaksi. Siitä lahjana saat sitten oppan, kuinka saada perhe mukaan kotitöihin. Hienoa, että saat lähtenyt mukaan mun matkaan, ja... Tervetuloa kuuntelemaan tuleviakin lähetyksiä.